Gânduri de noapte 1. În general se consideră că timpul ca dimensiune are tristări, prezent, trecut și viitor doar că în clima în care devenim puțin mai atenți vom constata că viitorul este cu desăvârșire inefabil adică o stare în care totul este posibil în funcție de suma nevoilor ne nevoi care alcătuiesc aspirațiile. Prezentul este o stare instabilă care se dispersează instantaneu devenind trecut. Prezentul este o stare care nu poate exista sub formă de realitate și care ne dovedește că, de fapt, atunci când vorbim de timp, Dorin să tratăm ca pe o dimensiune, vorbim despre o plajă stratificată matricială a acestuia. Una este dimensiunea timpului, atunci când ne referim la o planetă, și alta când ne referim la o efemerită. Dar în orice situație, prezentul este la fel de volatil. El este mai degrabă un atribut al virtualității trecută care poate să reclame în anumite condiții.